ما زال سهم الامس في القلب يندس والجرح في اضلعي اطويه يا قدس يا قدس الله سبحانه وتعالى صلاة وسلام ورش كبوشي كنك محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu porodicu, časne ashaave i sve mukne da su njega dali. Allah subhanahu wa ta'ala stvaranjem Ademane i Saratiju Salam kao prvog čovjeka stvorio ga je i njegovu suprugu od njega samoga u džemretu. Da borave tamo i da se naslađuju i sve im je bilo dozvoljeno sa bjednom brveta kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala iz mudrosti svoje ostavio zabranjenima zapisavši prije stvaranja Adama na 50.000 godina da će morati izaći iz ženeta. I nevinovno je bilo da je Adam probao od ploca do drveta da bi zaslužio kaznu izlaska iz ženeta i spuštanju na ovoj svijet. To je bilo neizbježno. Je Allahova mudrost je u tome da izvede generacije čovječanstvo, da bi vidio kod će od nas sa bolim tijelom doći pred Allaha kao što je rekao svolite Barak lijebluakum aijukum ahsanu amela da Allah vidi kod će od vas sa bolim tijelom doći pred Allaha i kod će ga obožavati a kod će mu nepoporan biti da bi na kraju strebio za pokorne džennete a za nepoporne patru da nas, Allah subhanata Allah sam čuvan kada je Adam izašao iz dženneta nakon počinjenog grija الله مجرد قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولهم يحزنون <تصفح> إزلازت إز نهاب دولزت شئا من منا امتت كروس جنرائيه سفاكم نارد شئ دولزت اخوصانيك دو فزاره او نارد Nemojte nikoga sprem Allaha ravnim smatrati i njega obožavajte, vi drugom Boga svim njega ne imao. Tako je došao i Mulu, tako je došao i Lut, Ibrahim, i Musa, i Isa, i naš posanik Ali, sallam, i sallam. Međutim, šeitan, zbog svoje zavisti, haseda koji je imao sprem Adema, nehtjevši mu pokoriti se, srednom učiniti, Allah ga propilio od njega dana, On iste strжде neznajici šta da kaže i kaže pada robbi Bima أغویتني لأزينا لنا في الأرض kaže gospodaru priznaj Allah gospodaru iblis kaže ja ću njima na zemlji spletke praviti i zavodiću ih sa pravog puta ora uku innahum ajma'in bisma ajrin nihovje Pa mu Allah reče inna ibadi reyselaka alejhim sultan a rad mojim rogovima nikakve vlasti nećeš imati illa na teba osim onih koji te budu svi poslijedili pa ćemo ih prepustiti jedni drugima Allah subhanahu wa ta'ala <kuh> propisao vjeru islam stvarači žihadima i vjera se ta praktikovala sve dok ne dođe narod koji je poznat kao nuhom narodu. Počneše obožavati petoricu dobrih ljudi nakon njihove smrti, nakon što su napravili kipove da se pocijećaju na njih, na njihova dobra djela. Generacijama zaboraviše na poruke poslanika, zaboraviše na poruku Allaha se bojite, njega obožavajte, nemojte njemo ravni smatrati. I počeše da svetkuju te dobre ljude, to jeste njihove likove, ono što je bilo napravljeno iskljesanom kamerom Allah subhanahu wa ta'ala šalje krup poslanike da upozori svoj narod od teške kazne ako nastavi taj grijeh i kaže Nuh wasalam, Allah do spominje u suri al-A'raf لقد ارسلنا نوحا الى قومه قوم اعبدوا الله ما من اله غيره ikada posla svu Nuhaj reče Nuh svom narodu o narode moj اللاها و رضاها اتنمو اتنمو نيكو غرامن از مادرتي اني أفاف عليكم عذاب يوم عظيم يا سي زالس بوهم كازنه بليكو غدان مجد تهم دالي قويروا نوهم نارد فرح كلما مروا عليهم بلعوا من قومهم سخروا من اي كده بي نيغو نارد بروزيو پورد نيغا اسميالوا بي ساليم postavi 950 godina kao što Allah kaže felebitu feehim 1000 عام yostaje 950 godina pozivajući danju noću kao što mu kaže qal o gospodare moj ja sam svoj narod pozivao danju noću falam yasehum du'a'i illa kharara inni ayyi moj polazitav povećalo osim udaljavanje od tebe nisu ti da pomireš a u vjerdostvenim predajama stoji da je sa Nuhom, ale i sa Ratu, osala pošlo samo 12 ljudi želja. Ostali su nevjernici. Kada su svi nabiju izgubili i pomislili da je završeno sa njima, jer se broj ne povećaje. oni koji su nevjernici nije mnogo više. Čak čitavo čovečanstvo, sve što je živo bilo, Allah naredi mu da pravi lađu, da spasi vjernike. Od potopa koji čeka čitavo čovječanstvo zbog grija koji su učniti. Zašto? Zato što nije bilo nade za one koji su ostali. Zato što im je Allah objavio znajući ono što je bilo i ono što će biti. I neće nuho od svog naroda nikovi će povjerovati osim oni koji su već vjernici. I onda kada su ljudi pomislili da će nuho sa svojom mlađom u zaborav otići Allah posla kišu, pa naredi nebesima da prokapaju. Naredi zemlji da izbori izbiju iz zemlje i da potopi sve što je na zemlji, osim vjernika i od svake životinske vrste dva bar. Međutim, prije nego što uđemo u ovu temu, kako je Allah subhanahu wa ta'ala sa nadnaravnim stvarima, sa dešavanjima koji nisu mogli pojmiti ljudi u to doba i mi danas ne možemo ih pojmiti svojim razumom ograničenim, Spasio Islam i muslimane samo da ne bi došlo do da pravo istinskog vjerovanja kojeg je Allah propisao kada je stvorio Ademare i Salatu. Međutim, prvo ono što želimo da da otvorimo temu jeste da je Islam vjera svih poslanika. I Allah to ispominje u Kur'anu. Jusuf Ali i Salatu Veseram, kada je izašao iz Ačvora, kada mu je Allah nadokradio ono što je bio izgubio Kad su umbracia slavno sa njegovim rođelima došli u Egipat, tako što je zavladao Egiptom, šta kaže? ربي قد من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. Gospodar moj kaže Yusuf zahvaljuje se svom gospodaru, gospodaru moj dao mi vlast i podučio si me tumačenju snova patira samavati wal'arbi hvali ga Jusuf naše gospodara i kaže gospodaru nebesa i zemlje priznaje mu stvaranem joj nego poslanik anta waliji fi dunja wal ahira ti si moj zaštitnik ina ome ina ome svijetu tevfani muslima dajni Allah ulaqšaj mi da umrim kao musliman wa ilhiqni bil i upirši među među tvoje čestite robove Što je dokaz da je Jusuf, alaihissalatu wasalam, ispovjedao Allahu istu vjeru kao što ispovjedao i Muhammed, alaihissalatu wasalam. Jera Islam. Da ja ne bi neko rekao, bilo je Allahovi poslanika koji su imali drugu vjeru. Pa bilo ljudi koji su poslani od strane omoga ili onoga. Ne. Svi Allahovi poslanici, od prvog do posljednjeg. I mi ih svi, i mi muslimani priznajemo sve Allahove poslanike. Nijednog ne regiramo smakramo i vjerujemo i uvjeđeni smo imamo dokaz zato da su svi ispovijedali vjeru i slavu Jakubare i, salatu i salatu. kada je došla mu smrtna muka Allah kaže opisujući njegovu djecu unučar kada su oko njega se sakupili da vide kako će njivom babo završiti treba mu šta od pomoći Koma će Miraas pripasti. Šta će se dogoditi nakon njegove smrti? Šta im Jakob kaže? Zašto se Jakob ali Salat u selam nema brigne? Em kuntum shuhada'i bi hadra Ya'qub al-maut. Ai istalbi bili prisutni kada je Jakubu došla smrt? Kad rache Sina svojim, a koga ćete obožavati nakon mene? Ko će vam biti bog? Qalu na'budu ilahak. نُجَادِلُ بَجَالَةَ شَمُ أَتْوَغَا غُسْپُدَارَا يَا عُبَّةَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِلَاهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ نُجَادِلُ بَجَالَةَ غُسْپُدَارَا اللهُ سَوِيشْنِج كُؤِي يَدِي غُسْپُدَارَ إِبْرَاهِيمُ oslao svoju vojsku i krenuo za njima da pobiju beno Israele, sinove Izraila zajedno sa Musaom Ali Isaratu Oselam, nakon što ih je Musa Ali Isaratu spasio od rogovlasništva i nasilništva i diktature Faraona koji se uzdigao na ovome svijetu i smatrao da je gospodar svijet I nakon što su pomislili da će ih Faraon stići glave i mocići, Musa i savjetuje. Kale Musa li qavmi, ja qavmi, in kuntum amentum billahi fa'alihi tawakkalu, in kuntum muslimin. I kad o narode moj, ako ste u istinu Allaha povjerovali, u njega se uzdajte ako ste pravi muslimani. Musa, alaih salatu wasalam, je savjetova svoj narod, da se na Allaha oslame, da ako budu pravi vjernici, pravi muslimani, nikada neće ostavljeni biti. I Allah će ovu pod pomoći. Čak i onda kada svi pomisle da je vjera ugašena. Allah subhanahu wa ta'ala iz mudrosti u istoriji Islama i bližnoj i daljnoj davalo događaje koji su teški bili po islami muslimane da bi iskušao imanu u srcima svakog vjernika. Toliko je teške momente Allah subhanahu wa ta'ala propisivao čovječanstvu islamu i muslimanima da su ponekad i vjerovijesnici pomisli da su lažu tirani Allah kaže hatta i da steja sa husulu i onda kada kaže poslanici dožive pad u svojim srcima dožive krah pomisle i pomisle da su lažu tirani gotovo je nevjernici dolaze sa snagom sa mnogobrojnošću islam nema napredka sada se sve gasi šta Allah kaže i tada kada to pomisli dolazi tada Allahova pomoć i pobjeda i onda mi spašavamo koga mi hoćemo kada je Allah subhanahu wa ta ta'ala Nuhom narod kaznio koga je spasio spasio je 12 prijednika zajedno sa Nuhom na lađe, sve ostalo bilo potopljeno kada je faraon krenuo za Musaom kada je sustigao na moru i bili su okrenuti leđima moru, a ispred njih je bila faraonska vojska koja je dotada bila najnaorožanija i najisposobnija i najjača vojska toga vremena, a Benu sinovi Sraela su bili malobrojni, bili su nenaorožani, bili su slabi dojučje robovi šta kažu Benu izraelđan. Ja. Fa lemba terae l-đam'ani kale ashabu Musa inna le mudraku I kada vidješe faraonu u vojsku rekoše şey, Musa, evo sustigli si nas. Sada je kraj. Šta kaže Musa koji je ubijeđen da će ga Allah pomoći, da će Islam dalje? Kale keba kaže nikada Musa a. Inna ma'i rabbi se yehdeen. Zaista ja sam mo uzame uzmene moj gospodar koji će me pustiti. Allah kaže fa ohaina ila Musa. Pa tada objavili smo Musau. Ta nidrit ya'tak al-bahr. Udaris bi'm shtaqom po moru. Falfata fa kana kullu firqin ka'tawl al'azim. Sfakastran obije strane mora se raširši. Napravi se I svaka obala je bila poput velikog vrda. Začuđeni narod sa Musaom krenu preko mora. Da izađu na drugu stranu. Pođe za njima Faraon sa svojom vojskom. Šta se dogodije? Nakon što pređeše muslimani zajedno sa Musaom ali salatu, preko mora Allah naredi moro da se vrati kako je bilo. Sastavi se more. Potuši Faraona zajedno sa njegovom vojskom. Kada je Faraon osjetio da mu je kraj da se već kuši kale amen tu kaže vjerujem vjerujem u onoga koga vjeruje vjeruju u sila Izraela ja sam zaista musliman kao što je spomenuto sur Junus međutim Allah mu tada odgovara pa kaže za sada nakon svi ajeta znakova od štapa koji se u zmiju pretvaralo, od ruke koja kada bi je Musa alai salatu salam stavio u džep i vratio je, bila bi blistava i bijela, a na njih nikakve, nikakve nije bilo bolesti. Nakon krvi koji je Allah subhanu wa ta'ala poslao kao kaznu i opomenu faraonu, kada bi god zahvatili čašu vode da se napiju, ta bi se voda u krv pretvorila, nije i bio taj dovoljan dokaz nije bilo dovoljno one kazne od skakavaca da im pojedu sve što su posijali nije im bilo dovoljno ni sada neće biti dovoljno i Allah mu nije te ugu primio i kao što je rečeno u drugom kuranskom ajetu da Allah subhanahu wa ta'ala istog momenta i njega i njegovu vojsku u džehremsku batu Ibrahim Ibrahima ne sr.a. primjer monoteizma Primjer čovjeka koji je sam za sebe važio ummetom. Kao što Allah kaže: "In je kana ummatan." Zaista Ibrahim bio ummet. Kao što je tada narod vriedio. Mi imamo u Kur'anu narode koji su samo spomenuti tek tako, drevne narode koji ne zaslužuju zbog grijeha koji učinili predalag, ne zaslužuju da se spomene njihovo ime. Kao što je faraon pitao Musa Kama palo prun ulula, a šta je s prvim generacijama, s prvim narodima? Ka'a ilmuha 'inda Rabbi Kaže Musa, Allah zna onima i to je sve zapisano u knizi koja je kod Allaha. Međutim, Allah spominje Ibrahima, kojeg naziva svojim miljenikom, halilom, spominje ga da on bazi kao ummet. A šta je Ibrahim radio pa zaslužio da bude kao cjelim ummet? Ibrahima salatu ve selam kada je poslan svom narodu rekao je svome babi i svome narodu koji tu kale Ibrahimu li evihi wa qavmihi i kada Ibrahim reče svome babi i svome narodu narode mori zašto stram Allaha nekoga drugog da obožavate ja vam zaista vidim u velikoj zavudi kamo njegov babo i njegov narodno povjerovaši čak šta više nakon što im je polomio kipove u čavi Kada su otešli da svetkuju svoja božanstva na drugo mjesto, uzeo je štab i polomio ekipove. Kada su oni vratili vidjevši šta je uradio, htjeli su da ga kazne. Stavili su ga na iskopali su veliku rupu i naložili su ogromnu vatru. Tako da nijedan čovjek nije mogao da priđe vatru da ga baci Ibrahima direktno, jer bi i njega samog spalila pa su napravili katapult da ispale Ibrahima. Je Tada je možda nekog pomislio evo sada Islam staje. Kada uništimo Ibrahima, neće biti na zemlji neko da obožava Allaha, niće vas odraćati od onoga na čemu smo mi i naše oče. Stavljaju Ibrahima na katapult. Dolazim u tom trenutku Melek Džibrija. A posjetimo i sebe i vas i sebe i vas Ko je taj melek? To je najveće Allahovo stvorenje. Melek sa šestotina krila, koji se našem poslaniku dva puta, ali salatu salam, pojavljivao u stvarnom njegovom obliku. Kada ga je Allaho poslanik vidio prvi puta, pored većine hira, opisuje nam ga Mohamed salallahu alaih salam i kaže, kada mi se pojavio, zastroje je čitav horizont. A Melek Džibril je bio zadužen od Allaha da kazni lutog narod koji je kažnjen sa time da je jednim dijelom krila od Meleka Džibrila podignu do prvog neba i zatim vraćen i sam uništen. Taj Melek Džibril koji bi mogao ovaj čitav dunjalu samo jednim dijelom krila da uništi, dolazi Ibrahimu i kaže mu treba li šta? Mogu ti pomoći? Hoćeš da i uništim sve. Šta kaže Ibrahim? Šta kaže Allahu miljenik? Za kojeg Allah kaže o A Allah je uzeo Ibrahima sebi za miljenika. Kaže me. Što se tebe tiče, Jibrilu, ne imam nikakve potrebe za to. Ja imam potrebu za Allah. Nakon što ga ispaniše, ne postulja Ibrahim. Iako je kratko vrijeme bilo vatri, ne posunje da će Allah pomoći. U tom trenutku Allah naređuje vatri, mijenja ovo svjetski zakon, zakon da vatra prži, a voda gasi. Mijenja zakon i kaže vatrija naru kuni bardo, ala Ibrahim. o vatru budi hladna i spasonosa za Ibrahima. I kada baciše Ibrahima, alej salatu vasalam, vatru ne sprži ga. I ne samo da ga ne sprži, vi mu spas u toj vatri, a naš poslanik, a.s.v. nam prenosi hadise i govori nam o tome kako su Ibrahimu meleci donosili plodove i ženeta dok je u vatri bilo. Ne samo da mu nije loše bilo, nego mu je bilo bolje nego nama danas, u našim kućama. Isa, a.s.v. Kao što Allah kaže, فَرَنْمَا أَحَسَ عِيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى Allah. I kada Isana i Salatu Voselam posjeti da njegov narod neće povjerovati u njega, da Benovi ani neće da vjeruju u Isana da je pravi poslani. Reće onim svojim učenicima, onima koji su bili oko njega, ko će me pomoći u Allahovi vjeriti? Ko će biti uzame kada me ovi budu ulažu u ljudi? Kale l'havariyune našmu alu saru Allah. Pa rekao še je njegovi učenici, mi ćemo te pomoći da Allaho uvjeruju uznimeš. Šehadim da su muslimani. Isvedoci o Isa da smo mi pravi muslimani. Tako da Niko ne doži kaže da Isa selatova selam nije bio musliman. I da Musa i njegov narod nisu bili muslimani. Nite da Nuh kao prvi poslan poslanih da opomine svoj narod nije bio musliman. Da Jusuf nije bio musliman. Svi su oni Allahovi robovi, poslani od jednog Boga uzvišenu Allaha Đalnešanu da prenesu u poslanicu da kažu, svaki od njih je govorio svome narodu o narode moj, vi drugog Boga sam Allaha ne imate, njemu se klanjajte. Tako i naš poslanik alaih salatu u selam. Međutim, kada su narodi bili upomenuti u strani njihovi poslanika, većina tih naroda nije povjerovala svojim poslanicima. Kao što smo rekli za Nuha, kao što smo rekli za Ibrahima, A Musa a.s.m. je bio poslani Faraonu, pa mu i on oklenu i nije povjerovao ajetima koji su bili poslani. Tako i Ia a.s.m. čak šta više njegov narod pođe za grijehom koji se ne može nikako oprati, a htjelo še da gubiju. Međutim, Allah svjedoči o njegovome uzdignuću i spasenju i kaže Uomea pateluhu, uomea salabuhu, alekim šupihelehu. Niti su ga ubili, niti su ga razapijeli, međutim, njima je se pričinuo. Bar Nego ga je Allah, subhanahu wa ta'ala, sedi uzdigao. Da ga po onome što je nama došlo od vjerovostojnih predaje od naših poslanika, da ga spusti pred sudni dan kako bi zavladala pravda i kako bi sudio po sudu Muhamada sallallahu arayhi wa sada. I bit će spušten po vjerovostojnim predajama... U Damasku, na istočna vrata Damaska, na bilom unaru koja je dan danas postoji. I kogod ode da zijarati Damask, vidit će tu prelijepu unaru koja džamije nema. Sama unara stoji na istočnim vratima Damaska. Nitko zna kad je sagrađena, koje je sagradio. Nit ima džamije pored te unare, nit se zavruči na toj unari. Samo onako bijela stoji da sačeka Allaho poslanika da ga spusti na krilima Meleka. Resulni dan kada dođe Mehdi. Kada je Allah posanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bio poslan svome narodu u čitavom je čovječanstvu povjerovaše u njega oni koji su povjerovali a većina korejšija zanijekaše. Kada mu je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio, a kasnije je naredio da hiržu učini u jefri u Medinu Desi se da je Ebu Sufjan sa svojom karavanom krenuo i šava preko Medine za Meku. Muslimari tada htjedoše da presijeku karavanu, da oduzmu imetak, vim je bio oduzjet u Meku, da nadoknade ono što im je ošteti nanešeno. Desi se bitka na vedru. 300 i nešto i usur, 317, 314, kako u predajama različitih stoji, muslimarna krenu u boj protiv muševika, nevjernika koji su bijeli mnogostruko naoružani i tri puta veći mnogobrojni od muslimana a muslimani tek preselili muhađer nemaju ni oružja, nemaju kako treba ni da, ni da jedu odlaze u bitku na Bedra čumši da Ebu Džehal zajedno sa svojom vojskom dolazi da pobije muslimane i da islam zatrnja tim prostorija prije na noć Bedra Naš poslanik, alaihissalatu selam se obratio šlomničko narod. Ebu Bekr nam prenosi predaju i kaže, toliko je naš poslanik, salam lahu alaihissalam, dovio Allahu na noć Bedra, kaže da sam ja prišao na kriju i rekao, Allaho poslanice, dostaj, odmori se voli. U drugoj predaji kaže, toliko je dignuo naš poslanik ruke Allahu, da mu se vidjela bjelina ispod njegovog pazuva. Između tih dova je, rekao Allaho poslani, gospodar moj, ako uništiš sutra ove vijednike koji su sa neće na ove svijete ostati niko da te obožava. Nima više muslimana. Islam staje. Međutim, u sutrašnjim danu dogodi se čudovno. Ne samo da su muslimani pobjedili, nego je Allah subhano tala spojio dva različita svijeta. Svijet meleka koji je stvoren od svjetla, od nura. I svijet ljudi koji su stvoreni od ilovače i od vode. Posla tri hiljade. I Allah uvjetuje. Kaže u Kur'anu suri ali imran a oni budu strpljivi, poslaćemo pet hiljada meleka označeni. Da predvode vjernike i da pobiju nevjernike kako bi Islam išao dalje. I tako svi dogodili. Šta želim ovih da kažem? Želim da kažem da islam nikada udavljati nečega. Šta god da se dogodi, kakva god opcija da dođe, koliko god u našim očima bilo negativno i osjetili da poraz doživlja da islam pada, da to ne. Znajte da će Allah, pa makar mijenjajući zakon ovo svjetski, pod pomoću ovog vjeru, da samo ide na kao što kaže se u hadisu la tazalu al khairu fi ummati hatta qiyam saah. Neče khair nešta neprestano će ga biti u ovome ummetu ummetu Muhameda sallallahu alejhi ve ne dođe suni da nikada khaira neće prestati. Obiće biti skupina koja će govoriti la ilaha illallah Muhammedur rasulullah. Majo te bstein rabba. Dve kuranske čeline koje ako se nađu kod jedne osobe osjetit će sreću i spokoj na ovome i na onome svijetu. Međutim, kod Voga se jedna od ovih dvije osobina ili celina osjeti prazninu ili manjkavost. Osjetit će mjetež u svome životu. Neće doživiti rahak. Koje su to dvije kuranske celine? Prva je Allahov pravom. Kao što kaže Allah suh'anahu ta'ala u suri An-Nisa, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا Allaha obožavajte i nikome njemu ravnim ne sma trajiti. Šta podrazumijeva obožavanje Allahske? Podrazumijeva da se prihvatimo čvrsto temile Islama. Kao što smo u Metafu kao djeca naučili da je Islam sazdan od pet stvari. Od pet ruknova ili šartova. To je prvoj šehadet. Ašhadu en la ilaha ilallah wa enne Muhammed Rasulullah. Da svjedočiš da nema drugog Boga istinskog božanstva sam Allaha i da je Muhammed sallallahu njegov rob i njegov poslanik i da priznaš sve poslanike da obavljaš namaz da daješ zekat ako si u mogućnosti i ako imaš dovoljno novaca da izdvajaš zekat godišnji da postiš mjesec Ramazana i da obaviš hađak su u mogućnosti to su prvi tebeljni ruknovi stubovi slama bez kojih čovjek neće osjetiti sreću u ovoj prvoj celi ako ih je ja bude imao. Tur Allahu bravo. Jer Allah kaže: "Onasraktul jinna ni, ni insa illa džine samo da ga obožavaju. "Wa ma'muru illa liya'budu Allaha mukhlisin lahu ddin". Ani mani štadru buni bilo naređeno da do Allaha iskreno obožavaju da njemu vjeru испоvijedaju. Tako da niko od nas ne smije da zatiči Allahovo pravo. A Allaho je pravo onaj koji nas je stvorio da njega obožavamo i da ispunjavamo sve što nam je naredio, a da se klonimo ono što nam je zabranio. Gdje ćemo naći te naredbe i zabrane? Naći ćemo u Kur'an, u Allahovoj knjizi i naći ćemo u našeg poslanika. Međutim, da li je dovoljno za jednog muslimana da samo ispoštuje Allahovo pravo i da se posveti asketizmu? da uzme sebi mihran i da kaže gospodar, ja ćete sada obožavati do kraja životja. Samo ćete biti na srežni rakijan. Ne. Islam je potpuna vjera, sistem koji nas uči kako ćemo se odhoditi u džami. Kakvi ćemo biti na poslu, na ulici, sa rodbinom. Rodite, komšije. I sve je to podrobno spomenuto u poranu. Svaka disciplina, skupina, koja ima ekskluzino pravo i obavezu da ih poštujemo, da dobročinstvo njima činimo spojeno pojenoj toj Kur'anu. Allah počinje sa roditeljima. وَقَبَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِلُوَانِ دَيْنِ إِحْسَنَا I Allah propisuje u zakon, stavlja, da samo se ono božava i da se roditeljima dobročinstvo činje. To su prva Allahova stvorenja, najvažnija, broj jedan od te u tvome život majka i babo, kogod oni bili, nikada ne smiješ ni pomisliti da im odbiješ poslušnost svema ko te na grije navraćaju. Ako ti kaže radi grije, reci babo i majko, šta god pun je trebalo, ja sam na usluzi svema ovoga što mi je Allah zabranio. Međutim, da se ne bi pogrešno shvatilo, pa da kada te na grije budu nagonili i natjerali, da kažeš osorno ne, i da pobijeg nekšto, nego Allah nastavlja u Koranu pa kaže o sahibu huma fid dunija A prema njima li ako te na budu natirali, prema njima na ovome svijetu se lijepo uhodite. Dobročinstvo im činite. Šta god ti babo kaže, i majka, ispoštuju. Idi odmah zatim sem ako te nagrij budu na Nakon toga Allah subhanahu dala odba, navodi rođaj, obitel kurba, rodbina, Amiča, daj je tetke. Dan narodina bliže. Svi oni imaju pravo kod vas. Da im se dobročinstvo čini, da se ziarat njima čini. U posjetu da im sode, da ih priupitaš, šta lom treba. Mogu li vam biti na usis? Sadim je film. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً. Oni koji bezpravno jedu i metak je tima. Oni ne jedu i metak je tima, oni jedu u đavoljevskoj vatri svojim utrobama. Wo sa yasluna sa'ira, izaista će biti u vatri strovalja. U islamu je tima imaju velika prava. U islamu se za etime mora čitava zajednica muslimanska, kako pojedinac tako i društvo da brine. Sve da im se obezbijedi, da se prema njima lepo ophodi, prema miskinima našim siromasima siromašnim ljudima koji ne mogu da rade invalidima, ljudima koji nemaju imaju mjesečnog doprinosa da se udijeli da se onima brineo Allah ne zaboravlja ni komšije a ko su komšije Allah u s.a.s. komšije u jednom hadisu sporedi sa imanom Allahi i kaže men kane u'minu billahi u lijevu mil aher fel smatra da u Allaha i poslanika vjeruje, neka ugosti svoga komušiju. U men kjane ubinu billahi u riumin akir fali Ako smatra da vjeruje u Allaha i poslanika, neka ugosti svoga gosta. Jer islam je jedna cjelina koja je društvenog karaktera, ne zaboravlja na svoga gospodara, njemu se klanja, ne gleda samo materiju, međutim ne zapostavlja je. I to je ova druga cjelina kuranska koju sam želim da spobili međusom i ljudski odnosi. Da kao muslimac zračiš uvijek pozitivno. Uvijek si hajruj. Kao što kaže naš poslanik nasi nas. najbolji su ljudi, oni koji su najkorisniji ljudima. Nije najbolji onaj koji 24 sata bude u mihravu a ljudi nikakve koriste od njega nema. Bolji je onaj koji klanja pet vakata ono što mu je Allah propisao i odmah izađe ljudi u koriste svome narodu. Taj bolji, daleko bolji kod Allaha hadisu hadisevi kaže poslanik ali salatu selam najbolji su so oni koji su so najbolji prema ljudima. Allahu poslanik alejhi salatu ve u drugom hadisu veže Allahu milost sa tvojom milošću prema ljudima i kaže: "Irhamu men fil ardi yarhamukum men fis sema." O ljudi, budite milostivi jedni među drugima. Prema drugim ljudima smilovaće vam se oni koji na nebesima. Tako Allahu robi ako želiš da zaslužiš milost rahmet kod Allaha moraš biti milosti krema drugim ljudima kema te dinu tu dan kako se budeš prema drugima uhodio i drugi će se prema tebi uhoditi a u drugom hadisu kaže se el jiza umin džinsir zaista je nagrada shodno dijeliti zaista onaj koji bude očima rahmeta gledao prema ljudima i želi o njima uputu i želio da se oni upute ka islamu i ka hajru i da se spase od zahenemske vatre i da uđe u džennet zaista je takav na dobrom putu da se injemo Allah smiluje i da ga sačuva od zahenemske vatre i da uđe u džennet i to nama islam nalaže gledajući, čitajući, promatrajući kuransko hadijske citate možemo da shvatimo da islam želi da izgradi čovjeka u jednu cijelokupnu ličnost koja neće zaboraviti na svoj gospodara međutim u isto vrijeme U isto vrijeme će biti stalo u službi svome narodu, u službi ljudima, pa mako to uvijemo. Bili vijednici ili nevijednici. Jeste. A lao poslani kada je se latao sala u Medini, u islamskoj državi, nezaboravljani židove. Pa kada je jedan mladić od židova se razbolio i pao na smrtnu postelju, odlazi u poslani kuca na vrate njegove kuće, kaži malo bojruma. Pošto chega u kućar zaduženog pošto su znali koliko su samo nedanača našem poslaniku zadale kada su do ulaza ukiralu i nisu gleda povjerovali većuti mi je zaborio naš poslanik da koji velama kaže umma salallahu poslali o muhammeda sem da budeš milo svim svijetova i za koji kaže allah svedoči wa indeka la ala khuluqin azim fi odlazi u kuču. kuću, sjeda pored glave onog vladića židova i kaže mu, povjeruj da nema drugog Boga sam Allah i da sam ja Allaho posanik, zaista ću se zauzimati za tebe na sudnjemu danu. Onaj mladić onako bolestan na smrtnoj poseli, pogleda očima svoga bavu i upita ga i šaretom kaže, babo, pošao povjerovati. Pa onaj njegov bavo, iako nije smatrao da je posanik naš istin u laž je utjerao, da mu i povjeroo bio je muslimana, reće mu poslušaj ga, poslušaj pa reće onaj mladić ašhadu en la ilaha ila wa ašhadu ena Muhammeda Rasulullah i preseru odena onaj svijet pa se nasmija naš poslanin koji je imao izuzetno lijep osmijeh kako se svedoči u biografiji koji prenosi ashabi nasmija se i kaže hvala Allahu, koji ga je spasio džahendamski vajtar pogledajte za koga se sve brini naš poslanin a kamo mi za svoju umbetu je znao naš poslanik noćima govoriti Ja rabbi, gospodaru moj, smiluj se move umet. Gospodaru, vedi moj umet u dženete. Gospodaru, sačuvaj moj umet od Milaja. Gospodaru moj, nemoj osirovašti moj umet. Stalo bi se prisješao. Čak šta više naš poslanik nije ni zaboravio za kasnije generacije. Pa reče jednom sjedevši sa ashabima i kaže To želio sam svoju braću. Pa reko še ashabi, a ko su braća? kaže, poslanika, moja braća su ljudi koji će doći kasnije, pred kiabetski dan, muslimani Kaže, jedan od njih će vrijediti kao 50. Pa reko še, ashabi, o oh Allahu poslaniće, jel i jedan od njih, kod 50 od njih, kaže, ne. Jedan od njih će vrijediti ko vas 50. Pa onako začuđeni ashabi kažu, ja, rasul Allah, kaže, za tako, Mi uz tebe pomažemo te. Ashabi smo. Allah svjedoči naše iskrenost u Pur'anu. Kaže, ne samo to, kaže Allah. U. Ne, o kaže, kada bi se jednom od njih reklo. Bili žrtvovao svoj život. Svoju porodnicu. I svoj sami metak. Samo da vidiš poslanika, rekao mi da. Tako da Allah poslanika, ne sada to se vam želi da se vidi sa svojom braćom. Sa muslimanima, koji su samo čuli za njega. A u drugom adisu kaže, čudim se ljudima koji će doći posle mene, muslimanima, čudim se njihovom planom, samo će čud za mene i povjerovaći. Allah u posanjih kada je sada to sada nije imao toliko široka prsa, ne samo za muslimani i za nemuslimani, nego i za nemuslimani. Tako i mi muslimani moramo da znamo i moramo da imamo široka prsa i prema svoju braći muslimani, a prema drugim ljudima, ženećim, dobro da ih uputimo. Jer mi kada razgovaramo sa nevjernikom, mi se sažaljujemo na njega. Žao nam je što nije musliman. Žao nam je što još nije vjernik. Pa svim svojim srcem i rahmetom i govorom iskrenim želimo mu dobro, želimo da se uputi pa ga pozivamo u islam. To je pravi musliman. Kada spominjemo ove dvije celine, za prvu kažemo jedan kuranski ajet i kažemo men aradan fikri fe inne lehu me išetan banka. A šta će biti sologa, onoga čovjeka koji se okrene od prve cijelini? Od prava Allaha na obožavanje? Od prava Allahove knjige da se uči i proučava? Od prava sumet Allah uposla nikada se slijedi? Allah kaže i upozorava Men a'rada an dikri fa inne lehu ma'iše Ako se od Allahove knjige okrene ko Allahovi vjeri leža okrene, on će zaista tješkim životom živjeti. Od Isuse kaže onaj koji svetu nea luka za postavi Allahu vjeru Allah će mu napisati fakr ceremonstvo između očiju utrčaće za dunjalu ko pa nikako da neće moći vidjeti. Onahšurehu yomna qiyamati a'ma. Nesar mu tu da se teškim životom živi ti na ovom svijetu i mi će mu da kaže Allah na suđenju danu slijepi proživjeti, nećočiti. Qala rabbi rish ta čovjek gospodaru بما حشرتني بما حشرتني وقد كنت بصيرا زاشتو سي مسليفا проживло نيца مما ناولني مسييه قال كذلك كاج الله بوقت قال اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى زاشتاسو تي موي اياتي دولازيلي دو وكازي ناولوني مسييتو سي صامتك تاكو اوプштаو اي ذا سووي ليجا اي تي سي دانا زابونال Ne mi nikako da zaboravimo drugu cjelinu za koju kaže poslanik Rahesa lat olsun, bu'istu li utammil makarim alakhlaq. Kaže poslan sam od Allaha da upotpuni lije pečudi. Poslan sam ispred Allahu je rekao da upotpuni lije pečudi. Da upotpunim lije pečudi prema ljudima da se lijepo prema njima okodi i to su posvjedočili nevjernici, meke i prije, poslasa i posle kažu, o Muhammede ne ugonimo mi tebe u Ni zaista nećemo da samo vjerujemo tvoje dokaze nećemo da vjerujemo Kur'an a što se tebe tiče, mi smo te još prije nazvali al-Amin, povjerljivi i muslima ne smije sebi da dozvoli da svojim ponašanjem odbije nekoga od Allaho i vjerujemo Allaho poslanike nagovijestio i obradao i muštuluk nam dao našem umetu da onaj koji bude uzrokom i sebebom da uputi jednog čovjeka u islamu, tomu je bolje nego da ima sve što sunce obasja. Međutim, zamislite samo koliko je teška kazna za onoga koji svojim ružnim ponašanjem i svojim greškama biva sebebom da odvrati ljuda od alavog puta. Molim Allahošu Pana Matala da ove riječi budu dokaza nas, a ne protiv nas, a sunjemo Molim Allaha da upotpuni ove dvije Kur'anske cjeline u našim prsima i našim životima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti nama grijehe. Da ujedini srca muslimana širome svijeta molim da subhanahu wa ta'ala da nas proživi na sudjemu danu sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima. Subhanahu wa ta'ala.